Тим паче непідготовлений, витримував іспит голодом. Сашко, як майбутній медик, працював на два фронти. Наче і чергували поруч постійно професійні медики, типу з благородною метою. Однак віри їм ніхто не йняв, бо переслідувалися здебільшого зовсім інші інтереси. Брався щоденний аналіз крові на цукор. Свого роду демонстрація турботи про дітей – а насправді влада контролювала, чи дійсно студенти голодують. До речі, підловити хоч когось із голодуючих так і не вдалося. Таких тут просто не було. У ці жовтневі дні і погода, і люди стояли на їхньому боці. Звичайні кияни приносили студентам теплий одяг, ковдри, окріп. Влада ж пробувала діяти хитрістю. Якщо не допомагає сила, згадують про слово. Приходили народні депутати, навіть голова Верховної Ради Кравчук зліз зі свого неба додолу. Але ті бесіди нагадували розмови глухого з німим. Оксана скептично ставилася до візитів так званих небожителів, як вона їх зневажливо називала, вважаючи перемовини з ними лише марнуванням часу. Старше покоління застрягло, зависло десь у вчорашньому дні і переконує всіх, що той день і є світлим завтра. Вранці 4 жовтня на вулиці ещенився Лемент. В наметі вони саме снідали водою. Хтось, очевидно, дуже не сподобався кудлаю, так вороже той реагував лише на з'яву агресивно налаштованих комуністів та народних депутатів. Ростик вискочив подивитися, що ж там таке коїться, та заспокоїти кудлає. Через якусь мить до намету зазирнув юнак. «Добро ранку, товариство!» Оксана кинулася на шию тому, хто заглянув до середини? «Владику, Владичку, ти повернувся?» Тепер все буде добре, правда все буде добре? Юнак з приємною зовнішністю Ніжно пригортав дівчину до себе Ціливав очі, губи, волосся Гладив рукою стрічку білу на волосі Моя кохана бунтарка Звісно, все буде добре А у вас тут своя охорона? Ворог непоміченим не пройде Ох і злющу особа собі підшукали Вкусив мене І молодик простягнув руку з кисти якої цабиніла кров. Кудлай на своїх накидається, почувся за спиною насмішкувати голос Ростика, який саме залазив до намету. Отже, добродію ви чужий. «Хлопці, не галасуйте, це мій чоловік Владислав!» Юнак кивнув головою і вже звернувся до Оксани. «Серденько, як же ти мене налякала? Революцію вона робить». Ну що це за дитячий садок, чесне слово? Коли мама мені все розповіла, думав, вона жартує. Так ні, правда. Ходімо серденько додому, там і поговоримо. Оксана майже Селоміць вивільнилася з палких обіймів юнака. Додому? До чиєго дому? Мій дім далеко. А до твоїх батьків я не верну і навіть не мовляй. Заспокойся, люба. «Ти типу погорячкувала, з ким не буває. Батьки теж, дурниць, багато наговорили. А можливо, ти не так все зрозуміла? Тато з мамою бажають нам лише добра». Но Владислав обвів поглядом горд молодих людей, які мовчки спостерігали. Звісно, йому це не сподобалося, і він, утишивши голос, промовив: «Не будемо ж ми тут на очах цікавої публіки все з'ясовувати». Вийди хоча б на вулицю, пройдемося і поговоримо. Очі дівчини заволохло хмарами. Сашкові хотілося хоч чимось допомогти підтримати, заспокоїти, але він розумів, це не його справа. Четверо людей в наметі співчутливо спостерігали за тим, як Оксана слідом за владом вибирається назовні. Ех, не пощастястрок рохи знервовано мовила Яся, що мешкала з Оксаною в одному наметі. Золота клітка вільних птахів не робить щасливими. Яська, очевидно, знала більше, ніж решта товариства, бо тон дівчини здавався навіть печальним. Хтось чемно перевів розмову на інше. Десь за годину повернулася Оксана. Очі мало червоні, вона таки плакала, але погляд говорив, що вона сердита. І Сашко не заздрив зараз її чоловікові, знаючи Оксанину вдачу. Ідіот, і я ще в цього хлопа могла закохатися. Та він власної тіні боїться, хай котиться під три чорти до своєї мами. Тьху і розтерти. Що, Саша, дивишся? Сердитих жінок не бачив. Де мій сніданок? Де моя вода? І поснідати по-людськи не дадуть. А вранці наступного дня Яся розповідала, що Оксана цілу ніч плакала, ховаючи голову подушку. Про нічні переживання свідчили й синці під очима Оксани, та її стриманий і серйозний погляд. Десь під обід в наметове містечко прибігла трішки перелякана, веснянкувата юнка, яка шукала Оксану. Поводила себе дивно, знічено пустивши очі, наче когось чи чогось боялася. Не привітавшись і не сказавши Оксані бадай півслова, тиснула їй в руки зіжмаканий аркуш паперу і, ховаючи голову, плечі втекла. Оксана навіть не встигла, бодай, запитати про щось це сполохане кошеня. Залишалося лише розгорнути записку. Дівчина читала, і поступово вираз цікавості на обличчі змінювався,